Обикновени и необикновени идеи 35-та лекция от 10-та година на младежки окултен клас Държана на 8 май 1931 година София Изгрев Чрез светлата любов се постига красотата в живота Ще прочета 150 псалом който представя хваление на Господа. Задача Четете този псалом всеки ден, продължение на една седмица. Извадете по-важните мисли от него, а след това нека всеки се опита да съчини един псалом. Как ще хвалите Господа, ако нямате китара и не знаете да свирите? Казано е Псалма: Хвалете го с псалтир и китара. Хвалете го с тъпан и ликуване. Хвалете го с струни и с свирки. Хвалете го с доброгласни кимвали. Хвалете го с възклицателни кимвали. Всяко дихание да хвали Господа. Аллилуйя! Как ще хвалите Господа, ако нямате тези инструменти? В Псалма се говори за псалтир. За китара, за тъпан, за кимвали, за доброгласни свирки. Къде ще намерите тези инструменти? В човека. Отворете сърцата и умовете си за Господа и те ще запеят и засвирят със своите инструменти и ще го възхвалят. Този псалом е писан преди повече от 2000 години, но и до днес не е изгубил цената си. Защо? Защото съдържа обикновени идеи, т.е. идейни мисли. Необикновените идеи са безсмъртни, остават за вечни времена и епохи. Те са подобни на златото. Обикновените идеи обаче са временни, преходни както книжните пари. Че е така, проследете мислите, които минават през вашия ум и сами ще различите обикновените от необикновените идеи. Когато през ума ви мине една обикновена идея, втори път не искате да се спирате върху нея. Защо? Като смъртна идея, в нея има нещо горчиво, кисело, което показва, че е станало слабо ферментиране. Дайте на детето един горчив хап против треска и опитайте се след това да му дадете втори хап. Много време трябва да го залъгвате, докато го заставите да вземе хапа. Минали през ума ви една необикновена идея, вие често я повтаряте, мислите върху нея, споделяте я с близките си, разработвате я. Приятно вие да се занимавате с нея. Много естествено. Тази идея е злато. Тя е безсмъртна. Колкото пъти и да я прекарвате през главата си, тя става все по-богата, но не се изменя. Коя е идейната мисъл, Псалом. Хвалението на Господа. Да хвалиш Господа, това е безсмъртна, необикновена идея. Хвалете Господа през всички времена и епохи, през вечността, защото Той е вечен. Как ще го хвалите, това е въпрос, който има отношение към времето. На всяко време ще го хвалите по различен начин. Някога с китара, Някога с кимвал и тъпан, някога с свирки, с и цигулки, а някога с песни и слова, които се изливат от дълбочината на душата. Да хвалиш Господа, това е необикновеното, което излиза извън времето и пространството. И тъй, разликата между обикновените и необикновени идеи е такава, каквато между сладкото и горчивото между младостта и старостта. Обикновенните идеи са горчиви хапове, от които всеки бяга. Те всякога причиняват кисване в човека, което го прави стар, изнемощял. Необикновенните идеи са сладките неща в живота, към които всеки се стреми. Който яде сладки храни, той всякога е млад. Той е подобен на житното зърно в хамбара, което живее безгрижно, весело, не мисли за утрешния ден, но има условия да израсте и да върже плод. Щом го посадят в земята, то пуща коренчета, бради, с които се прикрепва здраво за почвата. Следователно, когато кажете, че някой човек е възмъжал, пуснал брада, ние подразбираме, че той е посаден в земята при неблагоприятни условия. Значи неблагоприятните условия са резултат на обикновените идеи, а благоприятните условия – на необикновените. Но благоприятните условия се крият зад неблагоприятните. Ето защо, когато изпаднете в неблагоприятни условия, не се обесърчавайте, Зад тях се крият благоприятните условия. Те са тясно свързани помежду си. Ето защо, когато изучава обикновените процеси, човек знае, че за тях се крие нещо необикновенно. За да види необикновенното, той трябва да мине през обикновените процеси, които причиняват мъчнотии, страдания, противоречия. Като мине през страданията, човек излиза на отвъдната страна на живота, дето го чакат благоприятните условия има неизбежни страдания в живота на човека, които го правят разумен. Като поумнее, човек придобива нещо ценно в себе си. Това показва, че той е работил в лабораториите на природата. Природата има много лаборатории, в които се приготвят както външните, така и вътрешните органи на човека. Колкото по-добър, по-разумен и по-силен е човек, толкова по-здраво и по-финно са изработени неговите органи. Материята им е по-финна, по-доброкачествена. Такъв човек наричаме здрав и организиран. Както облеклото отговаря на вътрешните качества и на културата на човека, така и устройството на неговите външни и вътрешни органи отговаря на силите в неговия организъм. Ако един ангел слезе на земята, всички хора ще се съберат около него да го гледат. Защо? Той е високо организиран. Материята, от която е направен, е финна, устойчива. Обходата му е съвършенна. Как познавате, че вашият ангел ви е посетил? По радостта, която изпитваме. Щом започнете да плачете и да страдате, ангелът ви е напуснал. Ако ви посети пак, отново ставате радостни и весели. Значи, докато ангелът ви е с вас, вие сте смели и решителни, радостни и весели. Вълдушевявате се от необикновени идеи. Когато ангелът ви се отдалечи от вас, вие сгубвате радостта си, влизате в областта на обикновените идеи и казвате, че всичко с вас е свършено. Ангелите посещават хората по невидим път, като им предават своята разумност и светлина, както огънят предават топлината си на добрите проводници. По отношение на ангелите, хората са добри проводници. Обаче, понякога става пропукване на тяхната инсталация, вследствие на което те губят топлината и светлината, която възприемат от ангелите. Щом изгубят светлината и топлината си, те изгубват и знанието си. Като говорим за идеите, явява се въпросът как се раждат те. Идеите не се раждат, не растат, нито се развиват, но само се проявяват. Защо идеите не растат? Защото растението подразбира процес на пробуждане. Следователно за растение, т.е за пробуждане на идеите не може да става въпрос. Обаче, ние можем да говорим за растение на човека. Детето расте първо физически. Щом намалява физическото растение, чувствата започват да се проявяват, а след тях мислите. Ако чувствата и мислите не се проявяват, животът на човека се обезмисля. Изобщо, в човека стават такива процеси, каквито и в природата. Докато между природата и човека има съгласие, той се въодушевява, радва се на живота. Отклонили се от пътя на природата и вземе свой специфичен път, той изгубва радостта и вълдушевлението си. Много естествено. Човешките процеси са временни и преходни, а природните – вечни. Казвате, какво значение имат идеите в света? Каквото и златните монети. Може ли златната монета да изгуби стойността си? Не може. И от най-дълбока древност да е, златната монета си остава златна с определена цена и стойност. Тя всякога има обращение. Не само златото не губи стойността си, но има още много неща ценни на всяко време, и през всяка епоха. Представете си, че имате една стара свещ от стотици години, направена от най-хубав материал. Ценна ли е тази свещ и днес? Ако може да се запали и гори, тя е ценна. Това показва, че е направена от доброкачествен материал. Когато и да я запалите, тя гори, Дава светлина, на която можете да четете. Какво ще кажете за лампа, която може да гори вечно? Ако една доброкачествена свещ е ценна на всяко време, вечно горящата лампа ще бъде още по-ценна. Ако златото, свеща и вечно горящата лампа не губят стойността си, какво бихте казали тогава за необикновените идеи? Да имаш една необикновена идея, това значи да има на какво да разчиташ, не само през един живот, но и през вечността. Достатъчно е да се докоснеш до пружината на необикновената идея, за да ти отговори. При каквито условия да се намирате, разчитайте на необикновените идеи. Те никога не изневеряват. Обикновените идеи обаче Всякога могат да изневерят на човека. Като знаете това, градете живота си върху необикновените идеи. Градители върху обикновените идеи, вие ще се намерите в положението на човек, който е съградил къщата си на пясък. Но като завалят дъждовете, къщата се събаря. Градете къщите си върху почва, която никакви сили не могат да подкопаят. Като ученици, вие изучавате музика и пение. Минавате за музикални. Щом ме така, изпейте един идеен тон. Вие знаете вече в какво се заключава идейното. Идеен тон е този, който никога не губи стойността си. Който чуе такъв тон, той не може да го забрави. Обикновените тонове лесно губят цената си. Те дразнят ухото, особено чувствителното. Ако някой музикален човек чуе един обикновен тон, той напуща салона и излиза вън. За него обикновения тон е фалшив. Ухото му не може да възприема фалшивите тонове. На такива тонове се натъкваме навсякъде в живота. Проповедникът говори от амона си и чува фалшивите тонове на своите пасоми. Ако има крайно музикално ухо, той веднага ще напусне амбона. Изкуство е човек да чува фалшиви тонове, т.е. обикновени и да ги трансформира. Не може ли да ги трансформира? Той иска да напусне живота и казва Дотегне ми този живот. Кое му е дотегнало? Фалшивите тонове, т.е. обикновените идеи. Не е лесно човек да понася вълшивите тонове, но не е лесно да взима всякога чисти, идейни тонове. Да взимаш всякога чист тон, това значи да носиш в себе си основния тон и да можеш да се нагласиш според него. Не можеш ли да постигнеш това, ти прибягваш до някакъв външен инструмент – камертон. Щом не можеш да се нагласиш по естествен начин – и с е добре. Важно е да не бързаш да се нагласиш по камертона. И тъй, ако искате да знаете какъв е основният тон, идете в музикалния свят между възвишените същества. Там ще чуете истинската музика, ще разберете какво значи чист верен тон. Основният тон има свойството да пали загасените свещи. Следователно, ако вашата свещ е загаснала, като чуете основния тон, тя веднага ще се запали и ще свети. Ако тонът не е основен, свеща няма да се запали. По това свойство можете да познаете и вашия основен тон. Това не трябва да ви обесърчава. Пейте, упражнявайте се, докато тонът ви придобие нужната чистота и пластичност. Когато искат да кажат, че някой музикант не е добър, употребяват израза. Свеща му е загаснала. Сама по себе си, като изкуство, музиката е крайно взискателна. Тя признава за добри певци и музиканти само у нези, от песента, на които изгасналата свещ се запалва. Да пееш, това значи песента ти да запали изгасналата ти свещ. Това наричаме ние необикновена, чиста, идейна музика или с една дума – жива музика. Ако от песента ви свещта не се запалва, музиката ви е безидейна, обикновенна, мъртва. Живата музика разсеева облаците от съзнанието на човека, а същевременно изпъжда вън от човешката душа всички скърби и страдания. Ето защо, когато ставате от сън, правете опити да взимате основния тон на живота. Кой е основният тон на живота, не знаете. В музиката обаче основният тон е до. Освен него има още два, които заедно с първия образуват основен акорд или основно съзвучие до, ми, сол. Съчетанието между трите тона представя основните тонове на три свята. От тук вадим заключението, че не само физическият, но и духовният и умственият светове имат свои основни тонове. Като говорим за идеите, ние имаме предвид идеите в трите свята във физическия, в духовния и в умствения. Те се допълват взаимно. Ето защо, когато се казва, че гладна мечка хороне играе, имаме предвид единството между идеите в трите свята. Наистина, човек не може да играе, ако краката му не са здрави. Здравите крака и здравото тяло са в зависимост от чувствата и мислите на човека. Ако идеите на човека в чувствения и в умствения свят са необикновенни, човек е здрав и може да играе. За да бъде здрав, той трябва да яде, но съзнателно, с участието на мисълта. Глаголът Ям на български язик започва с буквата Я, която означава че човек трябва да яде, да има сили, да се си движи, да вдига краката си. Буквата М показва, че като яде, човек има сили да се качва по планините и да слиза, т.е. да върши високи и трудни работи. Накрая думата ЯМ свършва с ъ", който означава почивка. В края на думите ъ не се произнася, както и французското нямо е. Обаче, когато е е в средата на думите, той се чете. Също така, когато е се пише в средата, то се произнася. В това отношение между българите и французите има нещо, по което те си приличат. Като изучавате различните народности, виждате, че всеки народ има специфични нрави, обичаи, характерни черти, по които се отличава от другите народи. За пример, французинът е бърз в действията си, а англичанинът – бавен. Ако в главата на англичанина се роди някаква идея, той не бърза да я разпространява. Попадна ли тази идея в ума на французина, той веднага я разпространява. Той взима яцето от кокошката и веднага го продава. Англичанинът вижда, че кокошката е снесла яйце, но дълго време мисли как да постъпи, на кого да го продаде. Той мисли дали този, който се наема да го купи, е добър платец. Англичанинът е хладнокръвен, спокоен. В едно купе на трена пътували няколко души, между които един англичанин и други няколко от различни народности. По едно време англичанинът видял, че на един от пътниците срещу него се запалила дрехата от цигарата му и започнала слабо да дими. Понеже не се познавал с този господин, англичанинът не посмял да каже, че дрехата му гори. Той се оглеждал натук натам на, тук, на там, да намери някой познат пътник. Като забелязал, че един от пътниците му е познат, той се приближил до него и казал – моля, запознайте ме с този господин. След това той се обърнал към непознатия и му казал Господине, дрехата ви гори. Това е една от характерните черти на англичанина. Той е хладнокръвен, повече мълчи, мисли, а малко говори. От гледащето на своето хладнокръвие той си казва Няма защо да бързам да предупреждавам този човек, че дрехата му гори. И без да му кажа това, той ще разбере. Като го припари огънят, той ще се стресне и ще го изгаси. Като ученици, вие трябва да се стремите към идейните неща, а да избягвате безидейните, които създават натрупвания в човека. Старостта, от която хората се оплакват, се дължи именно на натрупвания в чувствения, в умствения и физическия свят на човека. Натрупването е резултат на обикновените идеи в човешкия живот. За да се подмладите и да се освободите от натрупванията в себе си, вие трябва да имате по една основна идея, ако не всеки ден, поне по една в месеца. Ако имате 12 основни идеи през годината, те представят капитал, с който можете свободно да работите. Затова именно – Основните идеи наричаме необикновени безсмъртни. Следователно, стремете се към необикновените идеи, за да поставите здрава основа на своето бъдеще. Чрез светлата любов се постига красотата на живота. 35-та лекция от 10-та година на младежки окултен клас – Държана на 8 май 1931 г. София Изгрев